То один ногу поламав якраз у тих місцях. То вони хотіли було в якійсь напіврозваленій хаті розпалити й перебути ніч та завірюху, а потім того сеньми забрати. І що б ти думав? Жодної хати не знайшли. Все повалилося. Роки. Час. Тільки у колодязь один упав, то ще й його довелося витягати. Уяви собі, Зруби порозвалювалися, а діри з'яють, тільки травою позоростали. Не доведи, Боже! Ну що ж, дякую за пояснення. Я подав Васюсі руку на прощання і пішов стежкою у напрямку мікрорайону, відчуваючи спиною хитрий та чомусь підозрілий погляд. Прохорівна виявилася не настільки старою, як я собі уявляв. Літня жінка з повними руками в хусті та фартусі. Характерне для тутешніх місць занадто просте обличчя, ніби Господь Бог пошкодував часу на тонкощі й конкретні риси, а виконав його загалом. Привітавшись, я пояснив, чого прийшов, пославшись на Васюху, майже як на свого знайомого. Немає вже мішки, вона махнула рукою Скоро рік буде Як рік? Казали, що лосини загинув у жовтні Може і так У мене вже пам'ять погана Бабцю, а розкажіть мені про нього Ми з ним свого часу добре зналися І я виклав їй ту саму легенду Про нашу з ним домовленість Щодо досліджень погоди вона недовірливо дивилася на мене, поки я розповідав. А потім сказала, ну взагалі-то він не був поганою людиною, так, просто дурна голова. Хоча, як була ще Гачелівка, то він і в колгоспі працював, столяром. А в Гачелівці він давно жив? О, він сам звідти, від народження. І батьки його гачелівські. Ну, мати, правда, рано померла, батько його виховував. Отак і виховав непутящого. Прохорівна і далі методично викладала мені біографічні дані мішки шамана, які, скоріш за все, не мали для мене значення. Проте я був задоволений, що хоч хтось тут розговорився і не перебивав її. «Бабцю, ну а як він там жив? Ще в Гачелівці? Може, яке господарство тримав?» А, синочку, яке господарство? Пив він непробудно. Не було в нього господарства. «Що, навіть пса не мав?» Вона здивовано подивилася на мене. «Пса? Ха, де б я таке пам'ятала?» «Може, і мав якого?» «Прохорівна, а тоді, як я був у Гачелівці, ще 15 років тому, здається, був у нього чорний пес, великий!» Вона сумнівом подивилася на мене і похитала головою. «Та це ще й я тоді там жила. Не було такого пса. Це він коли напивався, то любив придурюватися». Казав, наче за ним чорний пес ходить. Оце і я чула. Але це він так. Чого не наплете мужик, коли п'яний? Він як не пив, то й по господарству бувало допоможе. Дров мені наколе, двері полагодить. А тепер і дров нікому наколоти. Ну що буду казати? Не маю чим йому дорікати. А коли п'яний... Щоб коли буйствував, руку на мене або на когось іншого підіймав ніколи. Не любили його задивацтва, які він сам собі понапридумував. Усілякі там закльони, зайду, бувало, а він щось там шепоче, руками водить, наче чаклує. Так і прозвали люди мішка, шаман. Знаєте? Вам я скажу, Прохорівна раптово нахилилася до мене, змовницьки озирнулася. Я бачу, що ви не погана людина, вам я розповім. Тільки ви нікому не кажіть, що це від мене почули. Є тут такі, що його дуже не любили. Одного разу його отруїти хотіли. «Так-так, отруїти!» Важка Губін та його брат. «Це вони!» Коли приходили рік тому і пили разом з ним, то, я гадаю, чогось йому домішали. Вночі йому так погано стало. Думала, помре. Це тільки вони. А то чого ж він? Скільки пив нічого йому не робилося. І їм також нічого. А Мішку, так приходила фершалка, кликала швидку допомогу. Забрали його до лікарні, аж до Уренгоя. Ледве врятували там. Весь порізаний був. Отаке сталося тоді. Сам Івашка після того відразу поїхав кудись. Казали, що на крайню північ. Злякався, напевно. А брат його, Тимофій залишився і зараз у селі живе. «То, може...» – вона ще ближче схилилася до мене. «То, може, і корівник не сам загорівся?» «Я вже не раз думала». «Тимофій якраз там і робив». Прохорівна нарешті розігнулася і подивилася на мене, стурбована та перелякана, Напевно, усвідомлюючи, що наговорила зайвого. «Не турбуйтеся, Прохорівно, – сказав я. – Я нікому не скажу. У мене тут зовсім інакші справи». Голова моя від усього цього почала йти обертом. Я відчув, що поступово грузнув в проблемах покійного мішки шамана, тоді як повністю зашився у своїх власних. Але я приїхав сюди для того, щоб визначити, чи не пов'язані якимось чином наші з ним проблеми. І негативний результат, у даному разі, як то кажуть, також був би позитивним. Тому мені належало якнайприскіпливіше розібратися і в його проблемах. Давайте, Прохорівно, я вам дров на колю, сказав я, знімаючи куртку. За спокійною роботою я розраховував розворушити своє мислення, а симпатія, що виникла до цієї жінки, робила цей процес приємним.